найманливішої ілюзії. До університету я наївно вірив, що десь за коленкоролими обкладинками на мене чекає не дочекається істина, і варто лише розгорнути книгу. З цими словами Іван замовк, і допитуватися було марно. За першої ж моєї спроби копнути глибше, він надовго ховався в себе. Але мене інформували інші. Опікшись на філософії, загадний поклав собі пізнати смак солодкого життя. А це не була покірна данина пристрастям своєї душі. Це ще можна б зрозуміти, виправдати. Всі ми люди, подлено всякий рад, пищі, пітія, полезін і добр єсть. Сковорода. Ні, це було активне, войовниче заперечення будь-якої філософії. І я особисто не схвалюю таке нігілістичне сахання з боку в бік. Але, звісно, він не питав мого дозволу модно вдягатись. Гроші взагатно оводились вже тоді, підзаробляв у газетах, маючи хист до того. Розгулювати по хрещатику з дівчатами, пропускаючи лекцію, і не в міру пити. Його мало не вигнали з університету. Ще б трошки, хлопець став би справжнісіньким стелягою. На жаль, зовсім не маю даних, як з того душевного гармидеру народився новий Іван Загатний. Знаю тільки, що він раптом узяв на написати довгу низку романів, у яких би відбилася уся наша епоха, а щось на зразок людської комедії. Було залишене забути солодке життя, Іван працював титанічно. Хлопці, з гуртожитку. Боялись, що він захворіє. Спав три години на добу, а це зовсім ненормально для здорової людини. Минулої зустрічі в ресторані Іван Кирилович випадково обмовився, що колись мріяв створити власний світ і склав план тридцяти двох романів. У моїх старих блокнотах я відкопав уривок фрази Я теж міг би вигадати королівство і стати королем. Загатний. Не пригадую, але, здається, це натяг саме на той період, про який йдеться. Підіймаючись ще на одну сходинку університетському житті Івана Кириловича, я дозволю собі скористатися свідченням люди, хоч це й не зовсім етично. Нещодавно у нас було декілька одвертих розмов, і всі вони оберталися навколо її стосунків з моїм героєм – до речі, згадний справив на Люду дуже глибоке враження. Ось що вона принагідно сказала. «Хіба я можу пам'ятати всі його сповіді?» Він промовляв щовечора. Це був суцільний монолог. Я ж тільки була терпеливою слухачкою. А звісно, ні з ким у трехівці не був він такий одвертий, як зі мною. Тут я дозволив собі і посміхнутися. «А що сказав про романи?» Котрій збирався писати, але згадував їх завжди неохоче. Багато розповідав про своє життя на цілині. Він поїхав туди після невдачі з романами. Ні, не так. Він поїхав на цілину, бо хотів глибше вивчити життя. І там з ним сталася прикрість, що ледве не скінчилося трагічно. Не пам'ятаю деталей, але, здається, він заблукав у степу, поранився, Прожив без води та їжі багато днів і вже зібрався помирати, коли на нього випадково натрапила машина якихось геологів. Лікарі навіть не сподівалися, що оклигає. Бо жився, що і сам не хотів оклиговати. Мабуть, позував. Вояк людина може прагнути смерті. Біологічно неможливо. Там у степу він випробував долю. Якщо до такого часу не знайдуть, отже цей світ може спокійно проіснувати без нього, його творчий порив нікому не потрібний. Іван розумів це ширше у філософському плані, ну, знайшли набагато пізніше. І відтоді загадному не давала спокою думка, що його життя випадковість і нічого не зміниться у світі, напише він свої романи чи ні, тобто вони не мають для світу абсолютного позачасовими і людськими вимірами значення. Якось так він висловлювався. В ньому щось зрушилось.